يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وأصحابه جمعين قال سبحانه وتعالى بعد أعضب الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون أما بعد ناكم زحفة لعزوه الله سبحانه وتعالى سلامتنا بسانيك صلى الله عليه وسلم Na početku molim uzvišenog Allaha da ovo naše druženje upiše našu knjigu dobrih dijela. Molim ga subhanovate Allah da oprosti nama, našim roditeljima, našim bližnjima i svim muslimanima, muslimankama. Molim ga subhanovate Allah da pomogni i zaštiti muslimane na svakom mjestu. Molim ga subhanovate Allah da nas pomogni i učrsti na putu islamo i da nas objedini u dženetu, onako kako nas je objedini večeras ovdje na dunjavu. Amin abalim. Ono o čemu sam ptio da govorim na o našem druženju je nešto o čemu mi često puta, je tako, i govorimo i komentarišemo. E možda ima neki stvari koje će se, je l, ponoviti. Međutim ja sam pokovao da je malo više to objedinim vezano za samu temu omladini i daveta odnosno jel rada na put pozivanja u Allahu subhanahu ta'ala vjeru zašto govoriti o tome? Zato što iz iskustva sam vidio da ima potrebe uistinu ima potrebe da se neke stvari redovno ponavljaju i obnavljaju. Zbog prirode i samog čovjeka, jer mi znamo da li mi ljudi smo skloni zaboravljanju, skloni smo da nekad jel zapadnimo malo u nemar. Naravno, ne treba tu uvijek gledati s one jel, s kritičke strane, obzirom da situacija i način života i pritisi koje svakodinu doživljavamo jel svakom pogledu uzrokuju da čovjek čisto puta i zaboravi ono što je znao da ga zadesi jedna vrsta slabosti ili nemara da se čovjek nekad prezasiti informacijama da čovjek nekad osjeti da, da mu je jel kako mi to imamo običaj reći svega puna glava, i tako dalje. Izbog toga vidim da o, o mnogim stvarima kada je pitanje o islamu, i mi kad smo, i kad govorimo drugima, da pokušamo to govoriti jednim jednostavnim jezikom, da pokušamo razgovarati o tome na jedan jednostavan način, i da se što više posjećamo, i da se što više jedni drugi napominjamo. Baš iz ovih razloga koji smo spomenuli i nikad nije dosta. Vjerujte, nikad nije dosta da čovjek obnavlja. I mi znamo, poznat tu izreku, jel, l, gdje se kaže da je poznavlja ponavljanje, majka majka znanja. Ovo druženje započeo poznatim, ajte molim. Kul hadi sabili edovilallahi aleh al basira. Je se spominje, jel, u pustvo reci, ja pozivam, jel ovo je moj put kojim ja pozivam, jel na kojim ja pozivam Allahu sa jasnim argumentima i dokazima. Naravno ovdje mi treba uvijek imati na umu, jel da iz, iz kuranske ajeta uvijek možemo izvući više nekakvih pouka, možemo puno više toga shvatiti nego što, jel često puta mi se zadržavamo kad je u pitanju jel jedna pouka iz svakog ajtela ili hadisa jel ajti hadisi puno više govori kad govorimo o, o radu za islam ono što mi nazivamo davet ono što mi nazivamo jel prenošenje vrijednosti islama drugim ljudima uvijek imajmo na umu nekoliko stvari prvo da davet i pozivanje, izmećenje islamu nije ničije privatno vlasništvo. I niko ne može imat koncesiju na to, niti može ima neko ovlašten da ima pravo da on radi samo tu. Znači, ne ima toga. Odnosno, jel da je svako kvalifikovan shodno svome znanju, shodno svojim mogućnostima i Jel, odnosno svojim svojim sposobnostima a ujedno svako od nas je na njemu je manet toga bez obzira uh, čime on u osnovi se bavio ko on bio koliko bio obrazovan ili ne bio i tako dalje to je nešto što će svako od nas bit shodno rekli smo, svojim shodno znanju, sposobnostima i mogućnostima odgovarati na svijetu. <tak> Zašto ovo govorimo? Zato što učimo iz života Allaho poslanika sa oselem i jashaba koji su odgojeni u njegovoj školi, da su oni ovako rad za islam shvatili i da niko od njih nije na tome polju jel bio nemaran. Znamo da su radi toga žrtvovali puno. Znamo da su ostavili svoje rodno mjesto i znamo da je većina shava pokopana van Medini. Što govori da su putovali, da su izmetili islamu gdje god su mogli. I koristili su svaku priliku na tom, jel da, da ostavi nešto nešto iza sebe. I uvijek znajte da je to trajni vakuf. To je trajni vakuf. Ono što ostavimo iza sebe, jel, što smo u toku života načinili da izmeti islam, bilo da je to znanje koje se širi, bilo da je to nešto drugo, to je vakuf koji koji traji nakon i nakon smrti. Krenimo, jel, kad govorimo o tome e, onako nekakvim, ajde da kažemo, e, redom. Pa, na početku ja bih ovdje napomenuo situaciju kada je danas, ajde da kažemo, ono da ne bude, jel, pesimistično, ali eto, primjetna. Taj nekakav, kad je u pitanju širenje tog dobra i tih moralnih vrijednosti, islamskih vrijednosti, jel, naćete kod mnogih jednu dozu pesimizma, kaže kako da, da mi, kakva je korist toga u vremenu kojim se zlo uh, širi na sve moguće načine. Znači, kad upalim televiziju, kad otvorim novine, kad izađem na ulicu, kad odim negdje da popijem kahvu, kad, kad hoću da se s nekim družim i kad ljudi na tom polju zna, uh, ulagaju velika sredstva i trude se da, da prošire određeni je negativnosti u društvu. Uzmimo samo jednu stvar, a to je stanje prije islama. Stanje koje je zatekalo opse sa nisu Znamo dobro, svi smo čitali, svi smo slušali o kakvom je su stanju bili stanovnici znači arapskog tog poluotoka. Inače i širi kakvi su im bili običaje, kakav im je bio način života i kakva im je bila vjerna. Ali vidite, u strajnošću nekolicine ljudi, to je početku bila mala grupa ljudi, za, možemo reći, kratko vrijeme, puno toga se uspjelo promijeniti. Čitajći onako, jel, čak i zapadne, E, pisce je ljude koji nisu muslimani e, kažu nekad onako otvoreno je ljudi govori danas kad govori o svakodnevnom životu o optimizmu, ljudi nekad stvarno govori i tako jednostavnim životom i to je tako ovaj, i zato je lahko i razumiti i shvatiti gdje kaže optimista mora nekad u istinu i zanemare činjenice to je tako. Činjenice govori i danas jedno, ali nekad pokušajmo i na trenutak zanemariti i zamisliti da sve to što danas izgleda tako, jel negativno, da može nekad da se, da se veoma promijene. A mi, ja navest ću moj neke primjere, jel, tih pozitivnih promjena koji mi danas živimo. Kad je u pitanju raza Islam, braću, znajemo Uvijek, na, ja imam običaj, i spominjali smo to i prije, imam običaj pomenuti i sebe i, i drugi, da se islam širi, odnosno da se da čini iz dva razloga. Jedan je radi širenja same istini, same vjeri, je li tako? A drugi je radi skidanja obaveza iz liđa. To je manet na našim liđima. Pazite, nečiji je manet okviru porodice, to s njegove mogućnosti to je ono što će on bit pitat. Nač je manet malo veći zato što njegove mogućnosti, sposobnosti, znanje je veći. Po drugog je još više i tako dalje. Al svako ima određenu, je l' tako, količinu tog je maneta na svojim leđima. U svemu tome često puta kad razgovarate s muslimanima, mnogi se nađu, ajde kažemo, nekako opravdanje sebi Uh, a to je jedna veoma poznata jel, šetanska, l šaitanska vesesa gdje će odma reći nisam ja taj koji je je onaj sposoban za to koji ne vidim ja sebe u tome nisam ja insan koji je dostan toga i uviče navest a te ja. zašto jedno govori a drugo radi to je odma je l dokaz Kur'ana da ja ne valjam, ima maha svojih, kako ću ja pričat nekomu islama, ja pun grešak. Prvo, ja volio danas na Dunjalku da mi neko pokaže čovjeka bez grešaka, da ga vidi, samo onako da ga upozna. Druga stvar, u Fesiri kažu da se u ovom ajetu ne kritikuje govori pozivanje u islam, nego se kritikuje nerad. Čovjek ima dvije dužnosti. Jedna je da radi po Kur'anu i Sumnetu, znamu pravila, shodna opet vraća se njegove mogućnosti. A isto tako, dužan je da govori ljudima. To su dvije odvojene dužnosti. Sva, svaku ponaosob po će čovjek odgovarat na Sumnetu. Što znači da u Oajetu se ne kritikuje zašto Je da se kritikuje kad neko govori i poziva ljude u islamu? Nego se kritikuje zašto ne radiš? Zašto i ti po ne postupaš? Tu je kritika. je da je, a, tio, znači kritikovat, odnosno dat nam jasno, nemojte pričat ljudima onome što vi sami radite, to bi se moglo drugačije sasvim formulisati. Jasniji reći. Samo ono što si ti razumio i ono što ti praktikuješ od Islama, ti govori ljudima. Klanjaš pet vakata, govori im da treba klaniti pet vakata. Postiš Ramazan, govori da se treba postati Ramazan. Ti gibetiš, nemoj govoriti to gibet. Jasno bi bilo pojašeno. Međutim, takve upute nisu došle ni u Koran, ni sunete Allaho, posle neka srcana. Dalje, šta se često puta još na jel napominje kao izgovor kaže kako da ja nekom govorimo islam a ja nisam uspio obijed svoje roditelj Ja ja nisam svojim roditeljima uspio da da ih ubijem da treba se držat propisa ja samo treba kako kako kako da ja drugim ljudima to govorim U životu poslanika Mi imamo dosta poučnijih stvari. Zato Ulema uvijek savjetuje da se isčitavaju životi Allaho i poslanika, ashaba, selefosale, hauleme i tako dalje. Ibrahima, ali i selam, šta je bilo sa njegovim ocem? Zamislite vi sad nekog od nas, da njegov otac pravi ekipove koji se obožavaj i prodaje. Kur'an jasno govori, to na me nema sumnje da se to desilo sa Ibrahimom. Jeli to manjkalo nešto Ibrahim? Jeli ga učinilo manje vrijednim? Naprotiv Ibrahim je dobio titulu koji je koja je posebna potom i postao poznat Halilullah. I danas pojedini propisi islama se upravo vežu i prisjećamo se njima na Ibrahima alejsa kaže, nisam uspio kod svoje djece izgraditi taj islamijet u njima. Dobro, šta je sa Nuhom? Nuh, alaih selam, nije uspio da objedi svog sina, da se popne sa njim na lađe. Pa je stradao i bio potopnik sa ostanima. Kaže, nisam uspio, nekad se desi da se čovjek, jel tako, da stupi u brak prije nego što dođe i to obje vrati se vjeri, pa se čovjek vrati i problem žena odbija neke stvari, je tako, neće da, da posuša, nasihati i tako dalje, ali tu ima dosta nekad problema. I onda čovjek kaže, ja ne mogu svoju ženu ubijeti tu neke stvari kako da ubjeđu im. Drugima drugi pojašnjava. Šta je bilo sa lutom ne na necima? I on je imao isti problem, ali je bio lahoposanir. I nije ništa uzelo od njegove vrijednosti tam je to negdje spomenuto kao mana. Ili recimo kaže nisam uspio kod svoje rodbini. Pa šta je sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alej ve sellem? Čovjek koji je godine svog života poklonio i štitio poslanika sallallahu alej ve sellem, nije ga uspio ubijediti. Njegovi najbliži rođaci su poznati, spominju se kao najveći protivnici islama. Znamo da je sura došla proklinući jednog od bližih rođaka poslunika svemebuleheba, što znači da nije ni to opravdanje. Pazite, ne znači da čovjek ne ustrajao, da ljudima pokušava da govori svima koji smo spomenuli, od svojih bliži do porodice, djece, što ja znam, roditelja i tako dalje. Međutim, to ne znači da ako nisam uspio u tome da ja nešto ne valjam i da ja ne trebam više ništa, jel, da na tom polju poduzimam i učestvujem. Isto tako, uvijek imajte na umu da u ljudskoj zajednici nema bezvrijedna čovjeka. Niko za sebe ne može reći ja ne mogu ništa doprinijeti. Nije tačno. Vidite, recimo vidimo na primjeru Suleymana i Hudhuda, ptici. Suleyman, znamo svi, Suleyman, ale i selam, poslanik, kakvu je moć imao, kakvu je vlast imao. Dolazi mu ptičica mala. I šta mu kaže? Ja sam saznao ono što ti ne znaš. Suleimanu dolazi ptičica i ona mu kaže, ja znam nešto što ti ne znaš. Pogledajte, znači, s jedne strane, opet kaže naprijem, poređenje između Suleimana i ptice, koliko je. I opet je, znači, on i ptica je nešto doprinjela, jel, i e, uspjela, jel, da sazna nešto što nije Suleiman. Tako i ljudi nema čovjeka ono što mi kažemo zabaciti. Svako ima određenu vrijednost koja može doprinijeti poboljšanju zajednici. Svako od nas. Naravno, nekad ljudi uspiju otkriti, nekad nekim, nek nekom je treba vremena da vidi stvarno šta je to nešto što on može naj, najbolje doprinijeti. Isto tako, nemojmo... Uh, uh, sebe shvatiti kao ljude koji samo mogu upućivati i savjetovati neko koji je iznad nas. Nekad savjet može doći i u pustvo i, i neko koji je, hajde da kažemo, ponekak i u našim kritijama, možda ispod našeg njiva. Sjetimo se slučaj mama Ahmeta. Ahmeta, rahmetullah. Imam Ahmet kada je zatvoren. U zatvoru susedi čovjeka koji je zatvoren jel kad je vidio da je Ahmed rahmetullah alejhi izložen određenoj vrsti fizičke torture dolazi mu i kaže šta Ahmede ja sam bio već nekoliko puta zatvaran i kažnjavan zbog krađe zbog alkohola zbog ovog zbog onog pa sam izdržao Ne mogu očekivat nagradu kod Allaha zbog toga, jer sam griješio prema Allahu. Pa mu, pa mu reće, a ti si ima mumeta, jel? Ti si ovdje zbog Allaha. Pa izdrži. Ti imaš što radi čega trpit. Pa ima Mahmed, rahmetullahi, nakon toga, jel, ima običaj da govori i kaže, to je bila jedna stvari koji mi je te kako dalo snagi i ono što mi kažemo toliko mi je dalo nade i snage da, pazite, jedan čovjek koji po kriterijama jel, onaj, islamskim čini dijela fiska velike grije, i on dolazi imam umeta, i on ga bodri on mu popravi raspoloženje znači njih kad vagamo kad im stavimo znači ni blizu ja nigdje nisam ni pročitao ime tog čovjeka, nisam uspio naći a ovaj, one ne, ne kaže da ne postoji alat to nisam uspijeva uvijek se spomine čovjek šta ja znam a ima Ahmed znamo da čisto suđona da danas prođe jedan dana da se negdje na svijetu ne spomene njegovo njegovo ime da neko kaže je da mu se selam subhanahu wa taala smili isto tako kad ju pita na svijad braću nemojte nikad mislit da je u islamu da nema onih nedotisljivih da nema onih koji jer svak svako od nas koliko god znao koliko god bio u vjeri koliko god naučio ovjeri ima potrebu da da se napomeni, da se nasihati i tako dalje. I to je nešto što treba biti prisutno među nama, nama muslimanima. E, ono što je bitno što i islamski učenjaci spominju kad je u pitanju rad za Islam i David, jeste da jedna od stvari koja i kako pomaže kad je u pitanju, ako možemo tako nazvati, imanska kondicija, je stra za islam. Mi dobro znamo da je, je lehel sunetski stav, da se iman jača ili povećava dobrim dijelima, a da se smanjuje činjenjem griha i loši dijel. I sve što čovjek više dobra čini, imanski je jači. Sve što više griha čini, znači imanski je slabiji. Koji svaka stvar. I ako iste se da budete jači ako vježbate, Znači, možete da podnosite, dižete teret više nego što ste mogli prije. Isto tako im, imam Buhari, spominala smo, kaže, uh, kad su ga pitali za pamčinje, kaže, ne vidim boljeg lijeka i boljeg načina, od učenja i tako dalje. Znači, Allah je dao tako da vježba jel, ovaj, razvija sposobnosti, jača sposobnosti čovjeka. Tako i ovdje, raza islam i učestovanje u raza islam, je jedna vrsta jačanja i održavanja timanskih podnici. Zašto? Jer, pasite, svako od nas, kad učestvuju, mi kad se osvajimo, onda sam sebi svako kaže, pa čeka, ja sam tu, ja učestvujem i ljudima promovišim učenje Kur'ana, ja sam na tom polju zakazu Znači, moram se popravljati. Ja ljudima govorim koliko je vrijedno učiti, Kur'ana, mene nema nigdje. Ja ljudima govorim o dobrovoljnom postu, a mene nema nigdje. Ja ljudima govorim o nošnju namaza, a mene nema nigdje. Čovjek počinje sam sa sobom na neke stvari. Znači, zašto razumiješ da ja govorim i posjećam drugi, a ja ništa od toga ne uzimam. Ja ništa od toga ne radim za sebe. I na taj način čovjek, jel, hajde kažemo, tjera sebe da što više i on čini dobri, dobri djela i čineći dobra djela normalno postavimo, jel, jačamo svojima. U, kad je u pitanju rad za islam davet, veoma bitna stvar je onaj kontinuitet. I mi znamo da je poslanika sallam spomenuo da je Allah najdraže dijelo ono koje, u kojim je čovjek ustravljan, pa makar malo bilo. Vidite, evo jedan jednostavan primjer. Mi danas kad govorimo o, o, o hadisu poslanika sallam, uvijek se spominje i nama su jel, uvijek na umi dvije stvari. To je onaj sened i to je metn. Jel, sened, lanac, prinosi odca i onaj govor, Božijeg poslanika sallam vidite ovaj lanas prenosilaca. Koliko je on danas bitan? A on nam upravo upućuje na kontinuitet. Znači da je neko prenio na nekog, pa se... Znači, čitave, hajde da kažemo, može se reći, nekad možda i generacije ljudi su vodili brigu o tome. I ko danas najviše od toga ima koristi, imamo upravo mi, koji danas imamo te knjige na raspolaganju, čitamo i jel ulema u današnje vrijeme koja može na osnovu tih jel prenosivoca da ocjeni da li je hadis valjan, slab ili nije koliko je to doprinijelo taj kontinuitet i onda neko neko je potrošio svoj život kao što su i mami koji su jel sakupili poznate zbirke hadisa nije im bilo teško da putuju pa znamo kroz šta su sve za ovaj e, prolazili, imam Buhari, jedne prilike je bio i zatvoren, pa kaže, toliko je, jel, u takvoj teškoj situaciji se nalazio, da je maltene ne, i, i, i na jedan način, i, i molio Allaha da, jel, kaže, skupila su mi se prsa, zemlja mi se na, na leđa, na tovarla, jel, malte molio Allaha, da ga uzme iz sebe. A mi danas, lagano, bez ikakve, te gobi imao zbirku, buharinu zbirku koju uzmemo i družimo se sa Adisama, Allaho, posanika, sa laloh, Naravno, dava traži određene vještine. Kao što je recimo vještina objeđivanja, argumentaciji. Vi danas vidite prazne priče i filozofije i pun tunjavog. Svi nešto pričaju. Recimo ovako, onekad Ovaj, kad sjedite gledate ove nekakve emisije gdje se raspravlja, obično se raspravlja o političkoj situaciji i onda sjedite ovako sat vremena nam pruži, slušate pa nakon ti sat vremena neka čovjek ne zna koliko bi mogo saživiti od toga pametni stvari da je rečeno sve prazna priča ja mislim ovo ja mislim da bi trebalo ovako ja mislim da bi trebalo onako i tako dalje Ljudi se sve više i više siti su tih praznih priča. Ljudi hoće argument za ono što im govorimo. A nama, mi hvala Bogu za uh, jel kad je pitanje u islam imamo dovoljno argumenata i sve što se nauka više razvija, sve više i više dokazuje istinitost i ono onoga što islam traži od ljudi. I naravno, je li taj nekakav uticaj na ljude, pozitivan uticaj u svakom pogledu, tu naravno najčešće i najveći trag ostavlja e, praktični dio islamskih islamskih islamski vrijednosti, islamskih propisa, ono što ljudi danas najviše cijeni. Isto tako, veoma je bitna ta komunikacija među ljudima, i ono što uvijek čovjek ima na umu riječ nikot će neće porez mm. na njim na barem zasadi tako ne plaća se nema poreza isto tako nema poreza i naklade na osmi na lijepo ponašanje prema ljudima čak u jednom predavanju interesantno stvar spomeni jedan od od ovaj poznati Santu Daja kaže Ovaj, čak čovjek kad razgovara nek, s, s nekim telefonom kad je ono kad se nasmiješi i kad govori ono je... osjetiš ti da glas zvuči drugačiji. I kad ono, ja, a, ja. Znači čak i kad ne vidimo čovjeka taj nekakav osjećaj te pozitivne energije osjetimo i njegovu, njegovom glasa. Zamislite sad, Koliko je tu još ljepše kad, kad nas neko susretni onako ili raspoloženog nasmijanog i tako dalje, što znamo da je uvijek bila praksa Boži se lala, i posle nike, sve, lalaja, sve, lalaja. I, naravno, uvijek napomnim, kažem, danas ta savremena sredstva L-komunikacije su nam omogućila da širimo hajer, da širimo dobro i ništa nas ne košta, i svoje kuće je dosta toga dobro možemo Jel, onaj prenijet i drugima isto tako imamo na umu da zamjerke uvijek kad je u pitanju jel taj davski sa za, zamjerke dajemo ljudima pojedincima ne ni vjeri ni islamskom rad <clears throat> zašto ugovolim Nekad ljudi kažu jel uvrijedi ga neko jel što bi mi rekli stanemo na žul neko iz iz ovaj zajednice uh, kada se organizuje, radi za islam, stane neko na žuli, onda on neće nikako, neće svakaj nikako dođe, neće ništa. Pa dobro, ako imaš zamjerku na pojedinca, nemoj zamjeriti vjeri, nemoj zamjeriti džemat, nemoj zameriti islamskom radu, nemoj zameriti svim stvarama, znači nemoj zbog tog jednog pojedinca, svako može, pazite, svako od nas može na zamjerku neko. Sada nabravite stotnu stvari i negativnosti možete spomenuti. Ali je to rješenje sad da ne radim? Je li to rješenje da se ne napominjem? Je li to rješenje da, da, da ne prenosimo islamske vrijednosti? Pa makar mi imali manjkavosti kod sebe u svemu tomu. I poznato je pravilo onaj ko radi i i griješi. Na, na početku smo spomenuli stanje u kakvom živimo. Je I nekad pesimizam koji se javlju. Evo recimo jednostavno ovaj nekoliko primjera tih pozitivnih promjene u našem društvu, u odnosu recimo na onaj prijeratni ratniji period i poslje period, jel ti nekakvi ajda kažemo 20tak godina zadnjih. Dvadesetak godina za nekakve promjene u društvu nije puno. To za jedan ljudski vijek jest. Ali za promjene u društvu nije. Jer znamo da se promjene puno sporije dešavaju. Mi danas hvala Bogu u odnosu na Prije imamo veliki broj e, islamski obrazovanih ljudi, mladih ljudi, što nije bio slučaj prije. Kad isto tako imamo institucije gdje se ljudi obrazuju. Svako od nas sad ovdje može upisati ovaj islamski fakultet, vanjedno studirati, što znači danas imate i putem interneta ovaj ti islamski studija gdje možete studirati. Znači možete ovaj proširiva znanje to je veoma bitno. Isto tako sve više više islamske literature prevedene i pisane. I danas sjetite se ono, ko se sjeća recimo onog ratnog, posle perioda je bilo ono što je nešto bilo je kroz uh, projekte Humanta, neke organizacije prevedeno i to se prenosilo s ruke na ruku i čitalo. Danas, hvala Bogu, vi ne možete pratit to izdavaštvo i kupovat sve šta se uspije prevesti, izdati tako dalje. Jer je normalno jer standard života nekad ne dozvoljava da čovjek uzima sve ono što, ali kad pogledate danas su temeljna neka dijela kad je u pitanju islamsko znanje prevedena su na naš jezik. Isto tako mnogo brojnost udrženja koje rade na davetu promovisanju islama i tako dalje imamo isto tako u našem društvu muslimani ili ta dava je iznjedrila čak i na polju biznisa ako možemo tako reći naše, našu braću muslimane, biznismene koji se bavi. To je, ajde kažemo, bila. zajednica je bila oskošnja koja je jedan, na jedan način ovaj i usadila te nekakve jeli, znanje kad je u pitanju način principi islamskog poslovanja, trgovine i tako dalje. Na jedan način pomogla s tog i iznedila ljude koji danas nastoji u, u svojim poslovanjima da se drži principa principa vjere per islama. Isto tako ono što je uh, dobar znak jest da je islam uh, jedna uh, tema koja malte ne svakodnevno se otvara u našem društvu. Pazite, nekad naravno najčešće mi primijeti u medijima da se želi negativno govoriti o islamu. Ali sama činjenica da se govori o islamu je dobro. Rozumijete, kad imate jednu emisiju i nekad vi osjetite da voditelj hoće da jel, ono što naš narod kaže, vodu na svoju milinu, odnosno da, da ukalja sliku Islama i muslimana. muslimjana, ovaj, ima u tome i dobra što se govori o tome. Znači, što se potegne neka tema, jer inicirat će i postat nekog šta ono kaže sebi čekaj, bolen. Hoću ja malo da o tome prelistam. Od Recimo da danas imate na običnim fakultetima, recimo te, šta ja znam, radove gdje se uzimaju nekad islamski teme i obrađuju se, ili u najmanju ruku stavi slama o nečemu. Znači u toku svog jel rada na, na, na fakultetu to ljude koji, recimo šta ja znam, možda studiraju E, razrednu nastavu ili šta ja znam neke društvene nauke i između ostalog u sklopu svog jel rada tamo osvrne se i na recimo ajed, hadis ili šta ja znam na nešto šta, kako islam daje u, u poropu i tako daje. Što, što opet upućuje da, da dobro je prisutno i da se ono jel iz dana u dan sve više i više širi i kad vi vidite paste, nije mala sva ne znam da ste imali priliku sinoć na, je bilo na obejim televiziji. Uglavnom, bila je neka emisija o tim sromašnim ljudima i po, u toj emisiji se je pojavila porodica sa šta ja znam koliko djeci koji nemaju imaju krova na glavu. Sutradan, gore kod Sarajeva, sutradan odma se javlja znači žena koja toj porodci poklanja kuću i zemlju, džaba. Znate, intervju otkrivena, starija žena otkrivena vaku prvi pogled čovjek ne mogu ocijeniti jel muslimanka ili nije. A žena stane pred kamure i kaže ja ovo radim čisto u ime Allah. Čisto u ime Znači to je bio njen komentar. I ja nisam nekad imala sad fala Bogu imam i ovo radim u ime Što znači da su te stvari, odnosno da jel ti nekakvi islamski principi govor o islamu I paste to je pomeni jedan jak marketing. Ako možemo tako reći, islam. Da neko stani pred kameru i kaže ili isto tako kad, kad vi čujete nije to mala stvar. Djecu po osnovnoj školi kad spomenu jel haram, nije jel haram, pita jel haram jelovu. Možda to izleđa onaj e, nebitno, međutim, to je pomenite kako dobar, dobar znak, da već odrastaju oni koji u svom životu imaju koliko togo ono haram i halal. Koliko tolko? Znači, bez obzira što je to možda nije nešto tolko prisutno, ali barem nek oni o tome šta na način razmišljaju. I naravno, ono što bi na kraju... Uvijek pokušavam sebi napomenuti i uvijek pokušavam napomenuti svima koji, koji ovaj slušaju da svako dobro nije zanemarljivo. Bilo koliko ono dobro nikad ne treba zanemariti. Trun jedan, trun jedan. Taj trun će biti koristi inama kog bogda, aj neko će se drugi od toga korisiti. Toliko odmene mene, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogu na putu iz svama <kuh> i da ovo što smo večeraš čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Vahru da vana, alhamdulillah.